Poetul Te-ai potignit cu o în veșnicie, comână în gândul clipei ca un fur, Și aveai sub coaste un bulgără de azur Să-l semeni într-un rod și feciorie. Veneai din cer, ai plâns pe vreun condur, Ai râs cu vântul dulce prea curvie, Și-ai pus și în buzunar o mierlăvie, Dar n-ai sădit o rază împrejur. Și într-un amurg o umbră diafană în pragul tău se va opri să stea și parcă ar lumina ca o icoană, și parcă ar plânge sub povara grea, iar șoapta va ofta ca o dojană. mi înapoi talantul, slugărea.